Zer moduz daukazu traje hori? Guztaten zait, baina ez alda idun egia. Ez, niri etzait iruditzen. Gainera, estil hori ondo gelditzen zaizu. Baina, bada espada ere, probatu bestea. Zer moduz beste hori? Bueno, erosua da, baina marraduna haueto nuen. Arrazoi duzu. Hauet zaizua indotore gelditzen. Tira, urdina jantziko dut. Begira zein ondo zauden honekin ere. Bai, ez da... Orain ez da zeina aukeratu, marraduna edo urdina. Jantzi berriro lehenengoa eta ikusiko dugu? Konforme. Zer iruditzen? Biak osodo dituzu eta gainera oso desberdinak dira. Trajea askotan jasten alduzu? Askotan ez eh, egia esan? Ba orduan errazago jatzeko duzu marraduna. Gainera urte guztian eraman dezakezu. Urdina ordea egokiagoa da udarako. Neguan ez da inerrazgazten. Argiagoa da, finagoa, badakizu. Zuzen zabiltza. Lehenengo hartuko dut. Osanda, ez zara damutuko.